Цікаві аудіокниги українською Читає Юрій Сушко Еріх Марія Ремарк Тіні в раю Розділ 31 Бетіштайн померла в січні Останній німецький наступ Позбавив її останніх сил. Вона жадьбно стежила, як просуваються війська союзників. Її кімнату було завалено газетами. Але коли раптово німці пішли в контрнаступ, відчайдушна мужність покинула її. Навіть цілковитий крах того наступу вже не викресав у ній іскри життя. Бетті охопила безнадія. Бо вона вирішила, що війна не закінчиться ще багато років. Зникло і сподівання, що німцям вдасться позбавитися від нацистів. «Вони оборонятимуть кожне місто», – утомлено говорила вона. «Війна триватиме ще роками. Німці і нацисти стали одним цілим. Німці не покинуть їх у біді. Бетті...» Згасала на очах. Одного ранку Ліззі застала її в ліжку мертвою. Маленьку і легку Бетті годі було впізнати, особливо тим, хто не бачив її протягом останнього тижня. За ці дні вона страшенно змінилася. Вона не хотіла, щоб її спалювали. Казала, що ця чиста смерть Стала для неї неприйнятною через безперервне палахкотіння печей у німецьких краматоріях, які з сотень труб вивергали велетенські хмари диму, наче металоплавильні пекельні заводи. Беті навіть відмовилася від ліків з німецьких хімічних фабрик, які ще залишилися від старих запасів в Америці. Втім... У ній жило абстрактне бажання знову побачити Берлін. Уява вимальовувала в її думках місто, якого вже не існувало, і жодне газетне повідомлення не здатне було змусити її від нього відмовитися. То був Берлін, що вже давно канув у небуття, але який продовжував жити, у спогадах багатьох емігрантів, і залишався у їхній уяві живим і неушкодженим. Коли бетті ховали, вулиці геть замело снігом. Напередодні здійнялася хорделиця, і місто ледь відкопали з білих заметів. Сотні вантажівок вивозили сніг у Гудзон та в Істрівер. Небо було... Несамовито синє, а сонце світило з льодяним полиском Каплиця похоронного бюро не вміщала всіх охочих попрощатися Бетті допомогла багатьом людям, які вже давно її забули Але тепер вони заповнили ряди цієї псевдоцеркви З фальшивим органом, що насправді був грамофоном на якому крутили платівки з голосами давно померлих співачок та співаків. Це нагадувало Німеччину, якої вже давно не існувало. Ріхард Таубер співав німецькі народні пісні. Єврейський співак із одним із наймелодійніших голосів у світі. Варвари викинули його з батьківщини, і він помер від раку легенів у Англії. Таубер співав, ах, як я можу покинуть тебе, Я ж кохаю тебе донестями, тільки єдину тебе. Це було важко витримати, але так заповіла Бетті. Вона не хотіла, щоб із нею прощалися під звуки англійських пісень. Позаду я почув голосний схлип. Не наче хтось сякається. обернувся і побачив Таненбаума. Він сидів неголений із запалими очима та землянисто-сірим лицем. Мабуть, приїхав із Каліфорнії і не встиг виспитися. Своєю кар'єрою він завдячував невгамовній Бетті. Ми ще раз зібрались у її квартирі. На цьому наполягала теж вона. Хотіло, щоб ми веселилися. Стояло кілька пляшок вина. Лізі та Везель потурбувалися про склянки та випічку з угорської пекарні. Але весело не було нікому. Ми всі там просто стояли. Здавалося, що нас покинула не сама лише Бетті, а багато людей. «А що буде з квартирою?» – запитав Мейер другий. «Кому вона перейде?» «Бетті заповіла квартиру Ліззі», – сказав Равік. «Квартиру і усе, що в ній». Мейер другий обернувся до Ліззі. «Ви ж точно захочете її позбутися. Вона завелика тільки для вас однієї, а ми саме шукаємо квартиру на три особи. За неї заплачено до кінця місяця», – сказала Ліззі, з заплаканими очима І простягла Меєру другому склянку Він випив «Ви ж її точно хочете позбутися, правда? І віддасти її друзям, а не чужим людям?» «Містер Меєр!» сердито втрутився Таненбаум «Це обов'язково зараз обговорювати!» «А чому би і ні?» «Знайти квартиру дуже важко» Особливо стару, з низькою орендною платою. Тому діяти треба швидко, ми і так вже довго чекаємо. То почекаєте ще кілька днів. «Чому?» – здивовано запитав мер другий. «Завтра я вирушаю в тур і повернуся до Нью-Йорка аж через тиждень. То зачекаєте до наступного тижня». «Є така річ, як повага до пам'яті померлого. Я про це й кажу», – не здавався Мейер Другий. «Замість того, щоб квартиру вихопив з-під носа хтось чужий, краще віддати її знайомим Бетті. Так ми точно виявляємо більше поваги до її пам'яті». Таненбаум аж кипів від люті. Через іншу сестру – він вважав себе також і захисником Ліззі. Звісно, ви б хотіли отримати квартиру безоплатно. Безоплатно? Ніхто такого не каже. Можна було б частково оплатити переїзд та купити деякі меблі. Ви ж не захочете робити бізнес на такій сумній події. А чом би і ні? Вигукнув побагрові Литененбаум. Лізі місяцями безоплатно піклувалася про Бетті, і за це вона залишила їй квартиру, і Лізі не даруватиме її якимось волоцюгам. Я б вас попросив перед обличчям смерті. Містер Мейер, угамуйтеся, мовив Равік. Що? Годі, викладіть вашу пропозицію міс Колер, у письмовій формі. І заспокойтеся врешті-решт. У письмовій формі? Ми що, нацисти якісь? Я про те, що моє слово. Але й стервятник. Гірко кинув Таненбаум. До Бетті не приходив ніколи. Але хоче забрати квартиру в бідної лізі. Перш ніж вона дізнається, скільки та коштує. Ви залишитеся тут? Запитав я Чи у вас іще є справи в Голівуді? Мушу повертатися Маю невеличку роль У ковбойському фільмі Дуже цікаво А ви знаєте, що Кармен вийшла заміж? Що? Тиждень тому За власника садівництва З долини Сан-Фернандо Хіба вона не зустрічалася З Каном? Не знаю Не думаю, що по-справжньому «А ви впевнені, що вона справді вийшла заміж?» «Я був на весіллі, як свідок з боку Кармен. Її чоловік високий, простодушний і геть посередній. Кажуть, раніше він добре грав у бейсбол. Вони вирощують салат і квіти, а ще мають птахоферму з курками». «Кури», – сказав я, – «тоді все ясно» той чоловік, брат господині, в якої вона жила. Я дивувався, чому Кан не прийшов на похорон. Тепер зрозумів, він хотів уникнути ідіотських запитань. Вирішив до нього зайти. Саме була обідня перерва Він сидів у товаристві Гольцера і Франка Гольцер раніше був актором, а Франк – відомим німецьким письменником «Як там було у Бетті?» – запитав Кан «Ненавиджу похорони в Америці» Розенбаум виголошував промову біля труни «Його неможливо зупинити» Він говорив німецькою, а потім англійською з саксонським акцентом. На щастя, англійською зовсім трохи, забракло словникового запасу. Цей чоловік не мезида всіх емігрантів, сказав Кан Франкові. Раніше він був адвокатом, але тут немає дозволу на роботу, тому говорить де тільки може, найохочіше на всіляких зібраннях. Тому жодному емігрантові не вдається потрапити до крематорію без його ялейних слів. Він усюди пролазить без запрошення. І ніколи не сумнівається, що конче необхідний. Якщо я колись опинюсь у лапах смерті, то постараюся померти у відкритому морі, щоб втекти від нього. Але тоді він... Напевно, з'явиться на кораблі як незареєстрований пасажир Або проповідуватиме з гвинтокрила Уникнути його просто неможливо, я глянув на Кана Він був дуже спокійний Біля моєї труни він може проповідувати скільки завгодно Похмуро мовив Гольцер У Відні, коли його звільнять Біля труни горе коханця з лисиною, постарілим обличчям, але з юною душею Для лисин придумали перуки, зауважив я У 1932 році Гольцер був улюбленцем публіки У ранкових виставах виконував ролі молодих коханців Грав природно та енергійно Рідкісне поєднання таланту і прекрасної зовнішності просто зачаровувало глядачів. А тепер він поважчав на 15 фунтів, облисів, від його послуг відмовилися англійські театри і невдачі перетворили його на похмурого мізантропа. «Я не можу показатися перед своєю публікою», – сказав він. «Але та публіка теж постаршала на двадцять років», – зауважив я. Він відмахнувся. «Вони не бачили, як я старію. Вони не старіли разом зі мною. І пам'ятають мене Гольцером 1932 року». «Гольцер, ви смішний», – докинув Франк. «Це ж зовсім не проблема». «Просто перейдіть на характерні ролі, от і все!» «Я не характерний актор, я чітко виражений молодий коханець!» «Прекрасно!» – нетерпляче перебив Франк. «То станьте героєм, як це кажуть на вашому театральному жаргоні, хай навіть підстаркуватим героєм!» «У Цезаря теж була лисина!» Або зіграйте короля Ліра. Для таких ролей я ще недостатньо старий, містере Франк. Послухайте, вигукнув Франк, у чим річ? Коли 1933 року спалили мої книжки, мені було 64. І, як то кажуть, у мене аж вирувала творча енергія. Незабаром мені 77. Я літня людина, яка вже не здатна працювати. Усі мої статки 87 доларів. Ви тільки погляньте на мене. Франк був німцем до кісткового мозку. Тому іноземні видавці, які часом необережно друкували переклади його творів, ніколи не ризикували це повторити». Тих книжок ніхто не купував. Франк і англійський не міг опанувати достатньо добре. Його німецька кров теж цього не допускала. Він ледь зводив кінці з кінцями завдяки випадковим авансам та відрахуванням. Після війни ваші книжки знову видаватимуть, сказав я. Він недовірливо глянув на мене. У Німеччині? після двадцятьох років націонал-соціалістичного виховання. Саме тому, підтвердив я, хоч і сам собі не вірив. Франк похитав головою. Мене забули, заперечув він. Там тепер потрібні інші письменники, а не ми. Саме ви їм і потрібні. Я? 1933 року в мене ще було багато планів, тихо промовив Франк, а тепер нема ніяких. Я постарів, і це жахливо. У старість не віриш, поки вона не прийде. Тепер я це усвідомлюю. А знаєте відколи? Відтоді, коли вперше зрозумів, що нацисти програють війну. І, можливо, я міг би повернутися. Усі мовчали. Я визирнув з вікна. На дворі по-зимовому світилося небо, а від гуркотовантажівок у кімнаті все тихо тремтіло. Потім я почув, як Франк і Гольцер попрощалися і пішли. «Який ранок!» – сказав Яканові. «Який прекрасний день!» Він кивнув. — Ви ж, звісно, чули, що Кармен вийшла заміж? — Так, від Таненбаума. Але в Америці швидко розлучаються. Кан засміявся. — Дорогий Роберте, як ви ще плануєте мене втішати? — Та ніяк, — відповів я. — Так само, як і Гольцера. — І як Франка? — Ні, чорт, забирай. Тут велетенська різниця, вам же не сімдесят п'ять років. Ви чули, що сказав Франк? Так, йому кінець, і він не знає, куди себе подіти. Він постарів непомітно для себе, а ми... Ні, Кан був зосереджений і водночас дивно розгублений. Це впадало в око. Я вирішив, що це через Беті та Кармен... Сподівався, що скоро все мине. Радійте, що вас не було на похоронах Бетті, сказав я. Там було жахливо. Їй пощастило, задумливо відповів Кан. Вона встигла вчасно померти. Ви так думаєте? Так, ви тільки уявіть, як би вона повернулася. Тоді від розчарування вона б... Точно негайно померла А так відійшла сповнена сподівань Знаю, наприкінці вона розчарувалася Але невеличка іскра віри в ній іще жевріла Віра допомагає зібратися на силі Як і надія Надія – поняття вкрай тендітне Схоже на стан, коли серце ще б'ється, а мозок уже помер — Чи не занадто ви ускладнюєте собі життя? — він засміявся. — Колись навіть автомати перестануть коритися людям. Вони не вибухнуть, а просто перестануть працювати. І я зрозумів, що його зараз неможливо втішити. Він крутився по колу, немов пес, який страждає на закреп. Своїм напруженим та жвавим розумом він відчував будь-який, навіть замаскований, натяк на співчуття швидше, ніж я міг його висловити, і відразу ж усе відкидав. Канові треба було дати спокій, я теж був виснажений. Ніщо так не знесилює, як біг по колу, надто якщо доводиться ще й бігти за кимось. До завтра, кане, сказав я, мені ще треба зайти в антикварну крамничку. І нащо ви запросили гольцара Франка? Ви ж не мазохіст. Вони були на похороні. Ви їх не бачили? Ні. Там було повно людей. Вони зайшли після похорону до мене, щоб трохи розвіятися. Боюся, я їм не допоміг. Я пішов. Суто ділова і своєрідна атмосфера сильверсового бізнесу подіяла на мене позитивно. «А твій знайомий із 57-ї вулиці часом не збирається поїхати в зимову відпустку?» – запитав я в Наташі. «У Флориду, Майамі чи у Палмбіч? Може, в нього хворі легені? Він страждає на серцеві напади, я духу, чи ще якусь хворобу, для якої ньо-йоркський клімат занадто суворий. Він ненавидить спеку. Влітку тут неначе у пральні. Нам від цього не легше. Як важко бідній людині в Америці насолоджуватися коханням. Без власної квартири це майже неможливо. Мабуть, ця країна аж кишить безутішними онаністами. У цих стерильних широтах я не бачив навіть повій. Полісмени з багатирською будовою тіла, яких звільнили від служби у війську саме через їхню статуру, хапають на вулицях ці слабкі замінники-еротики, наче кінологи бездомних мопсів, і приводять їх до безсердечних суддів, а ті здирають із них велетенські штрафи. «Де взагалі тут люди кохаються? У машинах. А якщо хтось і машини немає?» – запитав я, намагаючись не думати про просторий rolls ройс із вбудованим баром. Можливо, Фрейзер не вмів їздити сам, а тому водій був моїм янголом-охоронцем. Що робити всім цим молодим міцним людям, якщо немає борделів? В Європі вулицями кружляють повії усіх цінових категорій, наче перелітні птахи А тут я ще не бачив жодний Зрештою тут немає громадських туалетів Як думаєш, це якось пов'язано? У Парижі ці інтимні будки стоять на вулицях з інтервалом у кількасот метрів неначе бляшані бастіони І їх активно використовують Нічні метелики вилітають уже об одинадцятій ранку, тому у Франції ніхто не ходить до психіатрів і ні в кого немає нервових зривів. А тут майже в кожного є свій психіатр, немає громадських туалетів, а повій можна викликати тільки за таємними номерами, доступними лише багатіям. А що робити незаможним людям? Із усіма тими поліцейськими заборонами Сварливими господинями Благочестивими пресвітерянами Та жандармами Що робити їм у зимку І без машини цього останнього прихистку Зігнутого в три погибелі кохання Взяти машину на прокат? Я сидів у роздовбаному плюшовому кріслі Того ж кольору, що й меблі у вестибюлі, Мабуть, таємничий власник готелю 30 років тому пограбував вагон із плюшем Крім того, там, скоріш за все Везли ще й контрабандне візки Інакше як пояснити, що весь готель Знизу і аж до самого даху Оббитий цим плюшем Похмурого кольору І водночас Там всюди темніють плями від візки Наташа лежала на ліжку На столі валялися Залишки вечері Які нам принесли З місця розради всіх людей Без сім'ї та кухні Американського магазину делікатесів Цього прекрасного закладу Де можна купити Гарячі Щойно засмажені кури гриль Шоколадний пиріг Нарізану ковбасу, консерви всіх сортів та видів, першокласний туалетний папір, малосольні огірки, червоний ікру, хліб, масло та лейкопластер. Одним словом, усе, крім презервативів. Їх купували в іншому американському закладі, суміші аптеки та ресторану, де вбраний у білий власник Позмовницьки вручав їх покупцеві Наче позбавлений сану католицький священник Який вчиняє символічне вбивство немовляти Хочеш шоколадного пирога до кави? Запитав я Великий шматок І вже ще перед кавою Зима робить мене ненаситною Коли на вулицях лежить сніг Шоколадний пиріг. «Для мене найкращі ліки!» Я підвівся, витягнув із потаємної кишені у валізі електроплиту і поставив на неї алюмінієвий чайник із водою. Потім закурив сигарету «White Owl», щоб запах кави менше було чути в коридорі. В номері заборонено було готувати їжу, хоча жодної небезпеки в цьому не було. Бо ніхто тим і не переймався. Але коли Наташа переходила до мене, я старався бути обережним. Коридорами готелю, скажімо, міг шастати його невидимий власник. Він ніколи цього не робив, але саме тому я й пільнував. Те, чого ніколи не траплялося з нормальними людьми, у моєму житті ставалося надто часто. Це був один із неписаних законів еміграції. Коли я наливав каву, у двері постукали. Тихо, але наполегливо. «Сховайся під моїм пальтом», – сказав я, – «з ногами і головою. Погляну, що там». Я повернув ключ у замку і прочинив двері. На порозі стояла поеториканка. Вона приклала палець до губ. Поліція, прошепотіла вона. Що? Унизу. Троє чоловіків. Пильнуйте. Можливо, вони піднімуться нагору. Обшук готелю. Обережно. Що сталося? Ви самі? Тут немає жінки? Ні, відповів я. Поліція тут саме тому. Не знаю. Думаю, через Мелікова, але точно невідомо. Мабуть, обшукуватимуть номери. Якщо знайдуть жінку, то заберуть. У ванну, подумав я швидко. Але якщо поліція влаштує облаву і знайде Наташу у ванній, буде ще гірше. Спуститися вниз, у вестибюль, вона вже не могла, якщо шпики вже там. Прокляття, що ж робити? Раптом я швидше відчув, ніж побачив її біля себе. Хто зна, як їй вдалося так швидко вдягнутися. Вона навіть встигла почепити на голову шапочку і була спокійна і незворушна. Міліков? Вони його схопили? Поєториканка зробила їй знак. Швидше! Вона йде в мій номер, а... «Педро, сюди, ясно?» «Так». Наташа швидко роззирнулася. «До зустрічі». І пішла за жінкою. З темного коридору випірнув мексиканець Педро. Він защіпав підтяжки і зав'язував кроватку. «Буе настраде, сеньор. Так буде краще». «Я зрозумів. Якщо прийде поліція, то Педро – мій гость» а Наташа перебуде в поету реканки. Набагато простіше, ніж драматична англосаксонська втеча через вікно в туалеті, а потім по закрижанілих дахах. По-латинському просте рішення проблеми. Сідайте, Педро, сказав я. Цигару? Дякую, але ліпше цигарку. Дуже дякую, сеньор Роберто. Але в мене є власні. Він нервувався. Документи, пробурмотів він. Буде біда. Сподіваюся, вони не прийдуть. У вас нема документів? Скажете, що забули? Ай, буде біда. У вас нормальні документи? Так, цілком пристойні. Але кому подобається спілкуватися з поліцією? Я й сам добряче нервувався. Може... Чарку горілки, Педро. Заміцний напій, як на таку ситуацію. Краще мати ясну голову. Але я залюбки вип'ю кави, сеньор. Я налив йому кави. Педро швидко її випив. «Що з Меліковим? Запитав я. «Ви щось знаєте?» Педро різко хитнув головою. Тоді нахилив її в бік, заплющив очі, Підняв руку і приклав її до носа так, наче щось вдихає. Я зрозумів. Ви у це вірите? Він стинув плечима і розвів руками. Я пригадав Наташі ні натяки. Що я можу для нього зробити? Нічого, відповів Педро, простеживши за мною поглядом. Хіба що тримати язик за зубами, інакше Меліково буде тільки гірше. Я спакував плиту у валізу і обдивився кімнату, перевіряючи, чи Наташа не залишила ніяких слідів Безшумно відчинивши вікно, викинув із попільнички два недопалки зі слідами червоної помади Тоді прокрався до дверей, відчинив їх і прислухався до звуків, що долинали знизу У готелі було тихо, мов, у могилі з вестибюля долітало якесь невиразне бурмотіння Потім я почув, як хтось піднімається сходами Я відразу впізнав поліцію У цій справі я був експерт Оскільки достатньо часто чув такий тупіт у Німеччині, Бельгії та Франції Я швидко зачинив двері Ідуть Педро кинув цигарку Піднімаються нагору Сказав я. Він підняв цигарку з підлоги. У номер Мелікова. Побачимо. Чому ви думаєте, що поліція робитиме обшук? Щоб хоч щось знайти. Без ордеру, Педро знову стинув плечима. Ордер? Нащо він їм? Ідеться ж про бідняків. А тож, цього варто було очікувати. Чому в Нью-Йорку мало бути інакше, ніж у всьому світі? Я б мав це знати. У мене були пристойні документи, але не ідеальні. У Педро, мабуть, теж. Щодо поетуреканки, я так само сумнівався. Тільки до Наташених документів придертися не могли. Її б відпустили, а нас... А нас усіх перевіряли б довго. Я врізав великий шматок нашого шоколадного пирога і запхав собі до рота. У всіх відділках поліції годували препогано. Я визирнув у вікно. Навпроти світилося у кількох вікнах. «Де кімната вашої подруги?» – запитав я Педро. «Її звідси видно?» Він підійшов до мене. Його кучераве волосся пахло солодкавою олією. На потилиці виднівся шарам від фурункула. Він глянув на гору. Над нами. Поверхом вище. Звідси не видно. Нам довелося дуже довго чекати. Час від часу прислухалися. Але в коридорі була цілковита тиша. Напевно... Кожен мешканець готелю знав, що щось сталося. Ніхто не спускався вниз. Нарешті я почув важкі енергійні кроки згори. Вони стихли внизу. Я зачинив двері. Думаю, поліція вже йде. Обшуку не буде. Педро пожвавився. І чому б їм не дати всім спокій? Кому заважають тих кілька грамів порошку, якщо вони ощасливлюють людей? Он на війні мільйони людей роздирають гранатами. А тут переслідують білий порошок, так, наче це динаміт. Я уважно глянув на нього, на його вологі очі, білки з голубуватим відтінком. І подумав, що він і сам полюбляє нюхнути. Ви вже давно знаєте Мелікова. Запитав я. Не дуже. Трохи. Я замовк. Хіба ж це моє діло, думав, чи Мелікову можна якось допомогти. Але що тут поробиш, надто якщо ти іноземець, зі сумнівними документами. Відчинилися двері. То була Наташа. Вони пішли, сказала вона. З Мєліковим. Педро підвівся. Зайшла поету риканка. Ходімо, Педро. Дуже вам дякую, сказав я їй. Дуже дякую за вашу люб'язність. Вона усміхнулася. Бідні люди завжди охоче допомагають одне одному. Не завжди. Наташа поцілувала її у щоку. Ракель, дуже дякую за адресу. Що за адреса? Поцікавився я, коли ми залишилися самі. «Де продають панчохи? Найдовші, які я тільки бачила. Такі важко знайти. Більшість занадто короткі. Ракель показала мені свої. Вони просто чудові». Я не втримався від сміху. З Педро так цікаво не було. «Звісно. Він боявся, бо теж нюхає». А тепер у нього проблема. Доведеться шукати іншого постачальника. Мєліков був постачальником. Думаю, не головним. Його змусив гангстер, якому належить цей готель. Інакше б він викинув Мєлікова на вулицю. І той би ніколи не знайшов нової роботи, бо вже застарий. Для нього можна що-небудь зробити. Нічого, це може тільки гангстер. Можливо, він допоможе йому вибратися. У нього дуже кмітливий адвокат. А зробити щось йому доведеться, щоб Мєліка в його не викрив. Звідки ти все це знаєш? Від Ракель. Наташа озернулася. А де подівся пиріг? Він ось тут. Я з'їв шматок. Вона засміялася. На тебе з переляку напав голод? Правда? Ні. З обережності. Каву випив Педро. Може тобі ще заварити? Думаю, я краще піду. Не варто гратися з вогнем. Хто зна, чи поліція не прийде знов. Добре, я відвезу тебе додому. Ні, залишайся. Може там, унизу, сидить якийсь шпик. Якщо я буду сама, то скажу, що йду від «Ракель». Які ж у нас пригоди, правда? Мені їх уже забагато. Ненавиджу пригоди. Вона засміялася. А я люблю. Я провів Наташу до сходів. Раптом їй на очі накотилися сльози. Бідний, прошепотіла вона. Бідна, скалічена душа. Швидко, з прямою спиною, вона пішла вниз по сходах, а я повернувся до своєї нори, побачив, який там панує безлад, і взявся прибирати зі столу. Така робота завжди налаштовувала мене на меланхолійний настрій, думаю, тому що в цьому житті не існує нічого вічного, навіть цей проклятий шоколадний пиріг. У пориві несподіваної люті я відчинив вікно І викинув рештки на подвір'я Хай хоч кішки посвяткують Якщо моє свято вже закінчилося Без Мелікова готель відразу став пусткою Я спустився вниз там нікого не було Люди уникають місць, де побувала поліція Не вони заражені чумою Я трохи почекав і навіть взявся читати старий номер Тайм Що його покинув тут якийсь гість Але мене роздратувало все знайство цього журналу Вони знали більше за самого Господа Бога і все було розфасовано в готові маленькі пакетики З точними, але химерними заголовками Я прошмигнув по раптово осиротілому вестибюлю І подумав, що людину цінуєш тільки тоді, коли її більше нема Неймовірно тривіальна і тому така гнітюча правда Я думав про Наташу і що відтепер буде важче таємно проводити її у номер. Я впадав у щораз сильнішу меланхолію і почувався, як діжка з водою під час зливи. Мене дедалі дужче охоплювало співчуття до самого себе. То був похмурий день. Перед моїм внутрішнім зором промайнула низка колишніх прощань. Тоді я подумав про майбутнє. І відчув себе геть жалюгідно, бо не бачив жодного виходу Я боявся ночі, власного ліжка і моїх липких снів Боявся, що їм таки вдасться мене доконати Я взяв пальто і пішов блукати вулицями білого морозного міста Хотів утомитися аж до знемоги Пройшов у гору по тихій п'ятій авеню І вийшов до центрального парку Вікна по обидва боки покинутих вулиць світилися Немов скляні труни Наче перед вітринами замерзла лавина льодового граду Раптом я почув свої власні кроки Подумав про поліцію в готелі, про Мелікова у якійсь клітці Мене охопила страшенно і я пішов назад. Я йшов швидше і швидше, бо навчився таким чином зменшувати відчуття туги, але був занадто втомлений і не розумів, вдалося це мені чи ні.